Почувши ці слова, Петро Мимохить випустив дишель з рук і кинувся до воза. На возі сиділи старий дід і молодиця з дитиною на руках. У діда, мабуть, від страху відібрало мову, а молодиця тремтіла і, заливаючись слізми, тулила до грудей дитину. «Тьфу хай йому дідько, – плюнув з пересердя качур, тільки перелякали на смерть добрих людей. – Ну їдьте ж з Богом! – Гей! – сказав він тихо і махнув рукою. Коні смикнули і помалу потюпали далі. Якусь хвилину товариші стояли мовчки серед дороги. От прикро, мовляш, я вже гадав, добренько пом'яти Гершка в своїх руках, а тут маєш. Однак, парубче, звернувся він до Петра не можна так кидатися на кожного Ще Щинемо тільки гвалт і налякаємо чого доброго Гершка. Він гляде з під дороги з назад і поверне. Треба раніше придивитися, хто їде. «А вже ж це правда, тільки хіба що сам дідько розглядить щось такої темної ночі», – відповів на це качур. «А от я й не дідько, а бачу твоє сліпе око». «А я й справді, наче світліше стало», – погодився качур. «Одначе це погано, виходить скоро і світати почне». Петро оглянувся, дійсно, густий морок ночі починав ніби рідшати, і можна було хоч і не зовсім добре, вже розглядіте обличчя товаришів, неначе наче присипані густим сірим попелом. Так чи так, панове, а базікати серед шляху нема чого, похмуро зауважив довгонос. Усі мовчки погодилися з його зауваженням і розійшлися по своїх місцях. Петро знову сів і втупив очі в землю. Тепер уже не нетерплячка, а страшний сумнів пік його душу нестерпним вогнем. «Чого це Гершко не їде? Що трапилось? Що могло з ним статися?» – що хвилини запитував він себе тривожно. «Невже ж він проїхав раніше за них, чи злякався його крику і звернув кудись у бік?» В безсилість злості й отчаї Петро мовчки стискував до болю свої руки. «А що коли Гершко вислизнув з їхніх рук і забрав з собою Сару? Це ж він, Петро, з жалю до Сари, придумав таке ризиковане діло – а тепер, завдяки його малодушності, може загинути не тільки нещасна дівчина, але й усе село. Налетять ляхи, пограбують, спалять усе, людей поб'ють. А Сара? О, коли Гершка довідається, що вона хоче бути з нами, тоді її жде смерть. Так, смерть і ніщо інше. Хутко наближався світанок. На сході край чорної бані небосхилу вирізнялася каламутна сіра смуга. Пітьма підіймалася все вище й вище, густівчи посеред неба, починався похмурий, сірий день, а Гершко все не їхав. Знову здалека почувся гуркіт коліс і кінський тупіт. Петро здригнувся і, забуваючи про будь-яку обережність, мерщій підвівся землі. Але й цього разу він помилився. Повз них швидко проїхало на великих возах-драбеняках кілька селян, мабуть, на послушенство в замок. «Ні, панове, як хочете, а далі чекати тут не можна. Кожної хвилини може статись нещастя», – промовив Петро схвильовано, виходячи з засідки, коли вози зникли за чей. «А то ж то й воно», – сказав Ляш, і собі підводячись з землі. «А чи не краще було послухати моєї ради? Все обійшлося б тишкам-нишкам, а от тепер?» «Що казати про те, що вже минуло», – нетерпляче перебив його Петро. «Треба поспішати в замок» і за всяку ціну впіймати Гершка і навіки заткнути йому горлянку. Отакої, уже зараз і в замок», – заговорив Качур, підходячи разом з Довгоносом до Петра Ляща. «Треба довідатися раніше, чи виїхали жиди з корчми. Може, вони й досі сидять там та ждуть ясного дня, щоб вирушити в дорогу». Певно, Сара виставила свічку на той знак, що Гершко вирішив виїхати не через три дні, як гадалося раніше, а сьогодні. Але ж вона не сказала, о котрій годині надумав вирушати Гершко. А може й сама не знала. Не віриться мені, щоб Гершко зважився виїхати глупої ночі. Мабуть, він дожидався світанку. От тому я й раджу, панове, передусім податися назад до корчми і довідатися, чи там ще Гершко. Від качорих слів у Петра якось одразу полешало на серці. І справді, як йому раніше не спала така проста думка? «Правда твоя», – погодився він, – «то гайдаш, панове, до корчми?» «Е, ні, парубче, стривай», – спинив качер Петра.